tiče tefsira prethodile su dvije sure, sura nas i Elfelek. To su zadnje dvije Koranske sure. Mogli smo na tom času tefsira čuti nešto o povodu objave tih sura, o njihovim vrijednostima, mjestima i vremenima kada bi trebalo učiti te sure, odnosno lijepo je da se one uče. Čuli smo kratki komentar na te sure i određene poruke i pouke za nas. I mogli smo zaključiti zbog čega je s tim surama uzvišeni Allah završio, završio svoju knjigu, Koran i Kerim. Prije ovih sura, dakle, sura en nas je zadnja sura, 114. 113. sura je Felek, 112. sura je sura Elikhlas, 112. sura Jeste ta sura al-ikhlas odnosno kul huwallahu ahad sura kul huwallahu ahad ova sura ikhlas sastoji se iz 4 ajata ima 4 ajata 15 strieči i 47 harfova sastoji se iz 4 ajata 15 strieči i 47 harfova dakle po hadisu Allahu bakasaniki alayhi salatu wasalam koje prouči imaće 470 dobrih dijela, jer je rekao za svaki proučeni harf da čovjek ima 10 dobrih, dobrih dijela. I ovo je jedna od pet Kur'anskih sura koje otpočinju sa kulj. Rekao sam, u Kur'anu se nalazi pet sura koje otpočinju sa kulj i prošli puta mogli smo čuti Zbog čega određeni kur'anski ajeti i određeni sura odpočinju sa kul riječi kul odnosno reci. Pa jedna od njih je sura nas, druga je sura al-falak, treća je sura ikhlas, četvrta je sura al-kafirun i peta je sura u predzadnjem juzhu sura El ġin Kul uuhija ilaj ennehu isteme neferu min al-ġin. Tako to je prvi ajet suri al-ġin. Kod komentatora Kur'ana postoji razilaženje je li ovo mekanska ili medinska sura. Ispravnije je da je mekanska. Videćemo ćemo zbog povoda objave ove sure, a taj povod je vjerodostojen. Oni koji kažu da je sura medinska spominju određeni povod, ali učenjaci hadisa kažu da taj povod nije vjerodostojno zabilježena. Ova sura ihlas Ima i druga imena. Kod nas se zove Ihlas, je tako? El Ihlas. Ima i druga imena. Komentatori Kur'ana, mufeseri su gledali na njenu sadržinu i rekli da ta sura se zove i tako, i tako, i tako. Dakle, imamo ime Ihlas, je tako? Dobila je ime Ihlas, mi najčešće je prevodimo i vidimo u postojićim prijevodima taj to prevedeno kao iskrenost jeste dakle jedno od značenja riječi ihlas jeste iskrenost pa ova sura ihlas govori o iskrenom obožavanju Allaha odnosno spoznaji Allaha iskrenom predanju samo Allahu suprotno ova sura mnogi to miješaju sura ihlas kulhu allahuh ahad ne govori o ibadetu Allahu već opisuje Allaha Govori da je Allah istinski Bog, odnosno istinski gospodar, zbog čega? Određeni osobina i spominje određena njegove imena. Surah Al-Kafirun govori o obožavanju Allaha jednog jedinog. Je tako? Poznato nam i tri tevhida. Tevhid kaže se u Luhije, Tevhid Rububije, Tevhide Smajve sifat Dakle, iz dva Allahu tevhid U Luhije da jedini on dostan da se obožava. O tome govori Surah Al-Kafirun da je jedini Allah gospodar, o tome govori ova sura i također da jedinu Allahu pripadaju najljepša imena, najljepša nesvojstva, o tome govori ova sura. Ova sura govori o tevhidu rububije i tevhide smava sifate, dok sura al-kafirounu govori o obožavanju Allaha jednog, jednog jedinog, dakle govori o njegovom alohijetu, kao što ćemo vidjeti. Pa, dakle, zašto se zove ihlas, odnosno iskrena, jer traži od nas da iskreno potvrdimo Allahovo jednoću, da je Allah jedan jedini. Zbog čega sura kasnije govori. Također, riječ ihlas može se prevesti, prevesti kao čista, pa je dobila ovo ime ihlas jer je ona čista od svakog drugog ora. Što ne pišete? Hm? <laughs> Što ne pišete? Ono, pa ja ću reći da nema snimanja Pisat, nećišću, ono što možeš stići pisat, zapisati, oni koji su se prijavili hoće, moraju, ona braća koja dođu onako usput, njima nije obavezno. Oni koji su se tamo prijavili zbog tog broja, možda ja, je bio drugi broj manji, ne bi došao. Ja sam rekao, utuzli, koga vidim da ne pise, on može biti razlog da se i drugi kazne, pa da se ne snima nikako. Znači, trebate pisati. Imate žene, imate djecu, treba trebate opreniti njima, Kad ćete dobiti skriptu, kad ćete dobiti snimak, trebate zapisati. Zapamtiti, sigurno ne možete. Što uhvatite, uhvatite. Što stignete, stignete. Pokvari se jaski kamera, odaj snimak. Svako sad. Da ću pisati ovek što je, to je već puno ubaciti. Nemoj ne bacati, nemoj bacati. Ono što... Ono znači, ono znači. znači čista. Ihlas također ima zna, rije, značenje riječi čistoći. Zato što je ova sura Hulhu vallahu ehad čista od svakog drugog govora. Samo o Allahu govori. ni o kome, ni o čemu drugo. Samo o Allahu, o njegovim imenima, njegovim svojstvima. Zbog čega je tako i dobila vrijednost? Poslanika alihi salatu sami je rekao da je ravna jednoj trećini Kur'ana. Jer jedna trećina Kur'ana govori samo o Allahu druga trećina govori o propisima i treća trećina govori o vjerovjesnicima, njihovim narodima kojima su bili poslani, jesu li se odazvali, nisu se odazvali i šta je bilo na Dunjalku sa onima koji se odazvali, sa onima koji nisu odazvali se i šta će biti sutra na drugome svijetu. Pa je zbog toga, a čućemo dakle hadisa o tome, pa zbog toga dakle zove se ihlas jer je čista od svakog drugog govora. Kažu komentatori zove se Tefrid Teđerid, tevhid. Ove sve tri riječi imaju isto značenje. Tefrid, teđerid, tefrid, teđerid, tevhid. Jer govori, dakle sve ove tri riječi imaju značenje izdvajanje Allaha kao jednog jedinog. Njemu jednom jedinom pripadaju osobine koje se spomnju u ovoj suri. Niko drugi ne zaslužuje te osobine. Zove se kod komentatora Kur'ana još Neđat. En Neđat. Znači Neđat, kod nas ima ime. Neđat. Ima ime. Neđat. Neđat u arapskom jeziku ima značenje spasa. Ima značenje spasa. Pa je dobila ovo ime jer čovjek učeći ovu suru, vjerujući duboko, čvrsto u njeno značenje i živeći po njoj, spasit se. I na Dunjalku i na Hiretu. Onaj koji nauči ovu suru, ihlas. Svati je, razumi, razumije. Svoj život uskladi po njoj, on će se spasiti i na Dunjalku i na Hiretu. Kažu komentatori da se još zove Vilajet. Vilajet, da se ova sura zove El Vilajet. Dakle, sva ova imena su sa određenim članom. El i Hlas, en neđad, ali Jer onaj koji bude učio ovu suru, ali opet, kažem, s razumijevanjem, sa ubjeđenjem, bude živio po njoj, bit će od Allahovih evlija. Vilajet. Ha? Vilajet, dakle, jeste ona koja biva razlogom da postaneš Allahov evlija. I vidjet ćemo hadisi koji govore o tome da je Allah subhanahu wa ta'la zavolio čovjeka zbog nje. Učio suru često. Jer ona opisuje Allaha, dakle učio sa razumijevanjem. Znao čemu ta sura govori? Pa kažu u jer onaj koji je bude učio sa objeđenjem, svoj život izgradio na njoj, taj će biti od Allahu i Hevliya. Također kažu ime Marife. Marifetun, Marife. Marife u arapskom jeziku ima značenje spoznaj i doista. Putem ove sure čovjek upoznaje svoga gospodara. Upoznaješ ko je Allah. Kul, Allahu ehad. Reci, on Allah je jedan. Sura govori o tome. opisuje je Allaha. Ma'arife, ma'arife. Ma ima gore apostrof, ovdje ayn. Ma'arife. Kod komentatora Kur'ana ima i ime Esas. Esas u arapskom jeziku ima značenje temelja. Ova sura govori o najvećem, najbitnijem temelju naše vjere. Govori o Allah. Zato se i zove Esas. I kako rekao, često u hadisima najčišće se spominje kulhu Allahu ehad. Kulhu Allahu ehad. Kulhu Allahu ehad. Došlo je u hadisu. Dakle, tematika ove sure, je, sure Ihlas, kulhu Allahu ehad, ona od početka do kraja govori o najbitnijem temelju naše vjere, govori o Allahu subhanahu wa taala, njegovoj jednoći i negiramo svaku manjkavost i ovisnost o bilo bilo kome. Koje su vrijednosti ove sure? Sura Ikhlas, sura Kul huvallahu ahad, ima brojne odlike vrijednosti. Pa prije svega, kako smo čuli, a ravna je jednoj trećini Kur'ana. Sura Kul huvallahu ahad, četiri ajeta, petnaest riječi, četrdeset sedam harfova, ravna je trećini Kur'ana, dvjestotranica. Bileži imam Bukhariya, u svome sahihu, odebu Sa'ida, radijallahu ta'ala, da je poslanika, alihi salatu, sam jedne prilike upitao svoje ashaabe, Zar niste u mogućnosti da svaki od vas, svaki od vas, svaku večer da prouči trećinu Kur'ana? Zar ne može svaki od vas svaku noć da prouči trećinu Kur'ana? Pa usha stali prevrtati očima. Da bi na kraju rekli, koja je to u mogućnosti Allah upoznanjuće? Dvijestotine stranica, hajde, natjerao bi se jednu večer. Ali svaku noć, da učim dok živim, ko to može? Allahu upoznanjuće pa je rekao, Allahul wahidu samed. Sura, kul huvallahu ahad, Allahul wahidu samed je jedna kad rečini Kur'ana. Sura, kul huvallahu ahad je jedna kad rečina Kur'ana. Svaki od nas može svaku večer da provoči rečinu Kur'ana. Da provoči, kul huvallahu ahad. Također, u drugom Bukharijinom citatu od Ebu Sa'ida al-Kudrija, prenosi se da jedan čovjek, jedan od ashaba čuo drugoga, kako uči suru, kul huvallahu ahad. Ja od shaba čuje drugog, kako uči suru Kulhu, Allah ahadi ponavlja, samo nju uči stalno. Pa je zapitao, što je ponavlja tako često sura koji je svaka druga sura. Nije je smatrao nešto posebno. Pa ujutro na sabahu upitao je Allahovog poslanika, salatu, asalam, o tom slučaju postupku. Pored mene moj komšija uči, i ponavlja suru kulhu allah ahad i poslanik kako sluaju hadisu poslanik sallallahu alejhi ve sellem primijetio je da taj koji mu govori prenosi mu događaj o svom komšiji ne smatra suru nešto posebno suru kulhu allah ahad pa je tada rekao tako mi onoga učio je ruci moja duša doista je ona ravna trećini Kur'ana tako mi onoga učio je ruci moja duša dakle tako mi Allaha doista je ona sura kulhu allah ahad ravna trećini Kur'ana dakle kod Buharija obacita Zatim, kako sam rekao, sura Ihlas, ko je nauči, razumije, shvati, uči je sa ubjeđenjem, svoj život izgradi, na njoj živi, po njoj ući će u džennet sigurno, zadobit će Allahu ljubav, nakon toga ući u džennet. I u džennet su zadobiti džennetske dvorce. Pa je došlo. Također, kod imama Buharije, poznatom hadis, često sam spominjao ovdje. Allahov poslanik alihi salatu sam poslao je skupinu svojih ashaba, određeni broj, u izvidnicu, da izvide neprijatelja. I odredio im je vođu, emira. Pa ih on predvodio u toj izvidnici. I također kada bi nastupilo vrijeme nekog namaza, on bi im klanjao kao imam. Predvodio ih je u namazu. Pa bi... Svaki rekad završavao sa surom kulhu Allahu ahad. Kada bi učio naglas, glas, klanjao namaze na kojima se uči i na glas, završavao bi sa Kul Allahu ahad. Pa im se to učinilo čudnim, ali on je emir, nema prigovarat. Kada su se vratili, obavijestili su Allahovog poslanika, ali ih i o postupku njihovog vođe, emira. Pa je rekao, što mene pitate, pitajte njega. On to radi, ne radi ja. Jer njima je bilo čudno zato što poslanik alihi salatu oslam nije radio, a on radi. Završava svaki rekat na takav način. Pa kaže, pitajte njega. Kada su ga upitali, rekao je, ja volim da je učin zbog toga što ona opisuje ar-Rahmana, što ona opisuje sve svemilosnog Allaha. Pa kada su se sa tim njegovim riječima vratili, poslaniku alihi salatu oslam rekao je, obavijestite ga da je Allah njega voli. Imam Buhari. Zabilježi. Hadis je rodostaje. Ja je učim tako često zato što ona opisuje samo Allaha. Obavijestite ga da i Allah njega voli. U drugom Buhariinom predanju, kojeg također bilježi Buharija, od Anas ibn Malika. Spominje se u hadisu da je jedan od ashaba predvodio svoje prijatelje drugove u mesčidu Kuba. Kao imam, klanjao im kao imam. Tabi, na svim namazima na kojima se uči na glas. Nakon tekbira, proučene Fatihje prvo učio suru Kul huvallahu ahad, zatim kasnije što je htio od drugih sura. nači na prvom rekatu akšama, nakon Fatihje, kul ahad, zatim uči druge sure. Na drugom rekatu akšama, kul ahad, nakon Fatihje, zatim druge sure. I tako, na jaci, tako na saba. Pa mu kažu, živio, poslanik to ne radi, nemoj. Nemoj više. Kaže... Ako hoćete da vam ja budem imam, da vam ja klanjam, onda ja klanjam ovako. Ako nećete da ja klanjam ovako, onda ja neću ni ne klanjati. Tražite sebi drugog imala. Kaže, pogledali smo desno-lijevo, on je bio najučeni. od nas. Zar da nekoga drugog, manje učenijog ili neukog stavimo ispred njega, ne ide. Međutim, otišli su i pitali poslanika, ali i salab sam za taj njegov postupak. Imali to osnovi zbog čega to radi? Pa je opet rekao, ne pitajte mene, pitajte njega, on to radi. Kada su ga upitali na način, je sli A to čini iz ljubavi prema toj suri. Voli tu suru jer ona opisuje Allaha subhanu wa ta'la. Pa kad se vratili sa tim riječima, rekao je poslanik alihi salatu wa salam Tvoja ljubav te uvela u džennet. Tvoja ljubav te uvela u džennet prema toj suri. Tvoja ljubav prema toj suri te uvela u džennet. Miljež Imam Ahmed od Ebu Hureyre da je poslanik alihi salatu sam noću prošao pored čovjeka koji je učio suru kul huvallahu ahad pa je rekao vađabet, njemu je obavezan. Ashab koji je bio s poslanikom kaže šta mu je obavezan? Kaže, obavezan mu je džennet. Kada ga je čuo da uči suru kul huvallahu ahad. Također kod imamo Buharije stoji poznat hadis da je poslanik alihi salatu sam rekao ko prouči kul huvallahu ahad deset puta u toku dana bit mu sagrađen dvorac u džennetu. Ko provoči suru kul huvallahu ahad cijelu, cijelosti, deset puta bit sagrađen dvorac u džennetu. Dakle, to su vrijednosti sure kul huvallahu ahad. Ravna je trećini Kur'ana. Putem nje se zadobiva Allahuva ljubav, ulazi se u džennet i u džennetu se zadobivaju džennetski dvorci. Ko provoči kul ahad do kraja, Dakle, cijelu suru do kraja, deset puta Allah će mu sagrati dvorac u džennetu. Koji je bio povod objave ove sure? Bilježi se, dakle, da su došli mušlice i rekli, o Muhammede, opiš svoga gospodara, opiš Allah. Ti pozivaš u Allaha, da se vjeruje, da se obožava Allah. Ko je Allah? Došli su, dakle, mnogobožci, mušlice. Oni koji, ha, sama riječ, mnogobožci imaju više bogova, obožavaju više bogova. Pa su došli Rekli, o Muhammede, ti pozivaš Allahu, ko je Allah? Pa je Allah subhanahu wa ta ta'la objavio, Qul huvallahu ehad. Kod nas je prevedeno, ha, malo, malo drugačije. Učite arapski jezik ako povijek, da ustrajete na tove, pa da tu razliku. Kod nas je prevedeno, reci, on je Allah jedan. Tako je prevedeno, on je Allah jedan, tako. Otvori mushaf pa vidi. Reci, on je Allah jedan. Ne. Malo prije smo rekli, gdje se stavlja ono je? Nakon zadnje određene riječi i prve neodređene riječi A stoji hm? Pa dakle ovo je treba da dođe nakon, nakon svih riječi prije zadnje riječi Pa se kaže reci on Allah je jedan Dakle on o kome me pitate Allah o kome me, me je jedan Ne kao što vi obožavate više bogova Ja pozivam njemu, pozivam Allahu, on je jedan. On je jedan. Dakle, tada je objavljena ova sura u cijelosti. Mjesta na kojima je poslanik alihisalatu sam učio ovu suru i na kojima je preporučeno učiti ovu suru, ha, zajedno je poslanik alihisalatu sam suru i hlas učio sa surom kafirun na sabaskim sunnetima, akšamskim sunnetima. Dakle, sunneti, Sabaski prije Farda na njima bi često učio na prvom rekatu kuli ayuhel kafirun, na drugom rekatu kuli ho Allahuhu ahad. Kod aqshamskih sunneta, dakle, nakon Farda učio bi na prvom rekatu kuli ayuhel kafirun, na drugom kuli ho ahad. Čak stoji, od ibn Umera radijallahu anihuma da je rekao, pratio sam poslanika alihi salatu sam mjesec dana, šta uči Približio sam se tako blizu i pratio šta uči na sabaskim i nakšamskim sunetima. Pa stoji u jednom od citata. Primijetio sam da je 25 dana učio na prvom rekatu al-kafiru, na, na drugom kolhu Allahu ehad. Također, uči se, ima dakle dva rekata nakon obavljenog tavafa. Kod tavafi, kod umre ili kod Hadža. Kada završi sedam krugova tavafa, od je da se ide i klanja ako se može naći mjesto iza meqam Ibrahima. I tamo se klanja namaz od dva rekata. Na prvom rekatu se uči kuli kafirun, na drugom kulu hu Allahu ehad. Poslanika alaihi salamca mi učio. Zatim ha, uči se kulhu hu Allahu ehad. Gdje? Na trećem rekatu vitra. Na trećem rekatu vitra. Kada pa kažem na trećem rekatu vitra, mislim da razumijete. Ha? Kada čovjek klanja za zajedno prvi, drugi, treći rekat, vitr se može klanjati od jednog rekata, može se klanjati od tri rekata, može se klanjati od pet rekata, od sedam, od devet. Imaju načini kako se klanja. Kako se klanja pet, kako se klanja sedam, kako se klanja 9 kako se klanja tri. Imaju načini. Pa kada kažem da je poslanik alihi salatu sam na trećem rekatu učio kulahu Allahu ahad, na drugom je učio kulahu ahli kafirun, na prvom je učio sebi hisma rabi ala, onda se to misli kada je klanjao sve zajedno. Dakle, nije od sunneta da klanjaš dva rekata, Allahu akbar, klanjaš dva rekata, predaš selam, i onda ustaneš i klanjaš još jedan rekat. Tako se klanja, je tako često? Na takav način. Tada su ta dva rekata od noćnog namaza, a jedan rekat je vitr. Tada su ta dva rekata od noćnog namaza, a jedan rekat je vitr. Nije od tada na prvom od ona dva učiti sebi hismaru bi keleala, na drugom il kafirun, a na ovom zadnjem učiti kul huvallahu ehad. Ne. E samo kada se klanja zajedno, prvi, drugi, treći rekat. Tada na trećem rekacu uči kul huvallahu ehad. Učio bi kul huvallahu ehad prilikom odlaska na spavanje. Ali tako sastavljao bi svoje ruke, sastavljao bi svoje dlanove, učio bi Kulhu wallahu ahad, kul a'udhu bi rabbil falq, iqul bi rabbinnas, sve te tri sure, pohnu bi u svoje dlanove, zatim bi se potrao po cijelom tijelom, tjelom koliko bi mogao da dotakne od svoga tijela, o tome smo govorili prošli prošli puta. Dakle nakon bismillah, rekli smo bismillah je zaseban ajet kojeg je Allah objavio da njime razgraniči jednu suru od druge. Pa nakon što kaže Jalavala Rahim i suru ihlas razdvaja od sure Elmesed To je nije, je sura Elmesed Ili lehebi, ili tebe tjeda, ili, ili tako? Nakon Bismillah kaže Qul huvallahu ehad Reci on Allah je jedan Reci im o Muhammede Pojasni, dostavi Recite, ne kryte, obznante Koga obožavate? Kome pozivate? Reci on, Allah, je jedan. On, Allah. Koga pozivam, u koga pozivam, čije obožavanje pozivam je jedan. Sve se čini samo njemu, nikome drugom. Nema, kao što ćemo vidjeti kasnije u suri dolazi, nema da je iko njemu sličan. A Ravan, nema nikoga uz njega, da je on potreban nekoga. Da, da je neko uz njega da mu pomaže, ono mu. ne, on je jedan. Pa nakon toga kaže Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu samed, Allahu samed, Allah je samed. Reci, on, Allah je jedan. Pitate me, ko je Allah? Kažu vam, on, Allah je jedan. Ko je dalje Allah? Ha? Mlate glavama, ne mogu da prihate, jer oko, oko kabe je bilo 360 kipova. Da vam pobliže pojasnim ko je Allah. Pa kaže Allahu samed. Allah o kojem me pitate. Kojem ja pozivam i tražim da ostavite sve druge. Jer je on jedan jedini. Da obožavate njega, on je samed. Kod nas je prevedeno utočište. To je jedno od značenja. Samed je Allahu od džele vala lijepo ime. Samed je jedno od Allahovih subhanahu tala lijepih imena. Kada se vratimo, naći ćemo brojna značenja tog imena. I kada čovjek sasluša, onda postoje mu malo jasniji. Taj ajt mu postoje jasniji. Pa kažu, esamed jeste onaj koji nema nikakve potrebe za drugima. Svi drugi imaju potrebe kod njega. Zato pozivam da se obožava samo Kako možete obožavati bolan onoga koji ima potrebu kod drugog? Kako možete uzeti to stvorenje za Boga i njega obožavati? Ne može drugom koristiti, a kamoli sebi. On je potreban. Toga Allah, kome ja pozivam i tražim da sve ostavite, obožavate samo njega je Asamed, onaj koji nema potrebe ni za kim. Svi drugi imaju potrebe za njim. Onaj koji ne jede niti pije. Asamed jeste onaj koji ne jede niti pije. Oni su ha, pred svoja božanstva donosili hranu, piće, prinosili im žrtve, mnogo šta radili. Uzimali su druge za Bogove i Koran je do sudnjega dana nad Naravan i govori zasigurno o svim vremenima. Ljudi danas obožavaju ljudi. Kako možete obožavati onoga koji jede i pije? Koji određeno vrijeme da provede bez hrane i pića? Ne bi ga bilo visljena zemlja. Kako možete obožavati? Allah je bez hrane i pića. Nije potreba. Oni koji su rekli da je sura medinska Hmm? a ima čak mu mufesira koji kažu da je objavljena i u Mekke i u Medini, spomnju slučaje, ali muhadisi kažu da nije vjerodostojno zabiljeno, spomnju slučaje da su došli jevriji, kada je poslanik Alihi Salop sam došao u Medinu i počeo da poziva dalje, da se širi islam, da su došli i rekli, o pišnom svoga gospodara, da li oni jede ili pije, koga je naslijedio i ko će njega naslijediti. Sura govori o tom, Allah, Allah ne bi je znao, dakle, vjerodostojno iz tog kazivanja. Ali sura govori, upravo odgovara na njihovo pitanje. Upravo odgovara na njihovo pitanje. Pa su rekli, je li jede, je li pije? Šta jede i šta pije? Koga je od, Koga je naslijedio zemlju i ko će od njega naslijediti, naslijediti zemlju? Pa Allah subhanahu wa ta'la kaže, Allahu samed. On nema potrebe ni za čim. Ne potrebe ni za hranom, ni za, ni za pićem. Kažu, samed jeste onaj kome se sve pokorava... Pa vi omnogobožci koji ste došli da me pitate ko je Allah, ja vam kažem, Allah je onaj kome se sve pokorava. Trebate se i vi pokoriti, ostaviti ta lažna božanstva. Kažu esamed onaj o kome sve ovisi. Kažu esamed onaj iznad koga nikoga nema, on je najuzvišeniji. Esamed onaj koji je od uvijek i za uvijek. Esamed jeste Allah džel onaj koji je od i za uvijek. Samed, onaj koji je potpuno, onaj koji je savršen, zato poživamo obožavanje njega. Dostojan da bude gospodar i dostojan da spustim svoje čelo samo njemu na seždu, zato što je on savršen, sve drugo je manjkavo, zato što je jedini on gospodar, sve drugo su stvorenja koje je on stvorio. Kako da ne padam na seždu njemu, a da padam na seždu stvorenjima, Nakon toga kaže Allah subhanahu wa ta'ala Lem jelid vo lem Nije rodio i rođen nije. Kod nas se to je prevodio. Nije rodio i rođen nije. Odnosno misli se nije rodio. Nema potomka. Odnosno misli se on je zauvijek. I nije rođen. Odnosno misli se on je oduvijek. Hm? On je zauvijek i oduvijek. Čovjek rađa sebi potomstvo. Trudimo se, je tako? Ženimo se, hoćemo potomstvo, da imamo djecu. Zbog čega? Želimo da se nastavi naša loza. Ovaj, ona. Potrebni su nam u našim životima, potrebni smo pomoći njihove. Allah, ničeg toga nije potreban. Allah je za uvijek. Nema potrebe da neko dođe da nastavi njegov. Allah je za uvijek. Allah nikada neće proći. Neziganistan nikada ne stati kullu mena fan wa yabqa wajhu rabbike sve što je mimo njega sve što je na zemlji će proći ostaje samo on po potrebe on mizaki da neko nastavi za njega niti da je on potreban ničije pomoći hashallah kela ovim ajetom Allah subhanahu wa taala odgovara lem yalid nije rodiy odgovara mnogobojcima prvo jer su oni govorili da su meleki Allaha je kterim. Odgovara kršćanima, jer su oni govorili, govore da je Isa Boži sin. I odgovara evreima jer oni kažu da je Uzair Boži sin. Nem je li, nije rodio. Olem je uled i rođen nije. Odnosno, on je od uvijek. On je od Pitali su koga je naslijedio i koga će ga naslijediti. On je od uvijek. On je od uvijek. On je od uvijek. Tako treći ajde sure, sura, sura al hadid. On je prvi i On je bio kada nikoga nije bio. I on će biti kada nikoga neće biti. Zato pozivam da ostavite svoja lažna božanstva. Oni si proti Allah ostaje. Vi, bolan, ta lažna božanstva, vi pravite svojim rukama. Vi ih rađate i obožavate. Allah nije rodio, niti je rođao. On je naslijedio zemlju. On, njegova je zemlja, on ju je stvorio. I ostaje u njegovom posjedu. Hmm. Zatim kaže وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَد i nikoga njemu nema ravnog niko nije kao on niko mu nije sličan niko nije dostatan Allahu niko nije kao on zato kada me vi o mušrici i mnogoborci koji obožavate druga božanstva pitate o Allahu zašto pozivam njemu da se on jedini obožava sve drugo ostavi zato što je on ovakav On je jedan prije svega, a kada je jedan, onda to znači da je savršen, potpuno, da nije potreban nikoga. Ha. Potreban ti je neko, Allahu pripada najdosveni primjer, potreban ti je neko na dunjalku da nešto uradiš, zoveš vežga, Zašto? Zato što nisti u mogućnosti. Allah je kadac, svemu će, Allah je savršen, on je jedan. On je, utočište svemu, svi imaju potrebu za njim, ne jede, ne pije kao vi, I vaša božanstva. O njemu ovisi sve. Sve se njemu pokorao. Bez njega se ništa ne rješava. Hajde promijenite ako možete. Ne možete. I mnogo šta drugo. I nije rodio i rođen nije. Kao što se vi rađate i vaša božanstva. Zato njemu niko nije. Niko nije ravan. I ovim ajitom Allah subhanahu wa ta'ala odgovaraju tako mušlicima i koji su... Tvrdili da i njihova božanstva, pa i meleki, i vjerovjesnici raniji da učestvuju zajedno sa Allahom Đalevala u vladanju. Ne. Allah je jedan i jedini, njemu niko nije sličan ravan. Poruke i povuke iz ove sure. Sure i hlas. Dakle, čuli smo da je ravna jednoj trećini Kur'ana. Jer govori samo o Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa trebali bismo imi da je često učimo. Jer govori samo o Allahu Subhanata. Učimo zato što su kratke, sto, ne znamo, plaho drugih. Pa često News Ne, čuli smo zbog čega je trebamo učiti. Čuli smo zbog čega je. Prošao, uči, ashab, kuluhu Allah, kaže, lođebet, obavezan mu je džennet. Učio, ponavljao, kaže, tvoja ljubav prema njoj, uvela te u džennet. Pa kaže, zbog čega to radiš, zbog toga, zbog toga. Zato što opisuje milostivog, obavijestite ga. I njega Allah voli, zbog toga trebamo uč kada vidimo koje je značini ogromno značini kratke sure pogledajte zadnje sure su tako razvaljujuće. mušrike i ljude nevjernike razvaljuje postiči na sunnet nasljeđe sunneta poslanika aleh hisal su korijonog ko se bori obećava lošu završu onome ko se bori protiv poslanika alihi hisal su ko odvraća od Allaha i puta zadnje sure razvaljuju pogotovo zadnji džuz amme džuz govori o čovjeku i govori čovjeku najviše poruka i pouka u amme je došla čovjeku Kada pa to on se i uči na pamet, prvi džus, taj. Kada čovjek uči ga na pamet, ono što treba da zna od Kur'ana, ko će da uče hivsneka, uči prvo amne džus. Pradi svog imana. Sura i hlas vidimo, upoznaje nas našim gospodarem, Allahom džele vala, kroz njegova lipa imena je uzvišena svojstva. Zatim saznajemo što znači Allahu džele vala lipo ime Samet. Ova sura poručuje nam, Da svi govori da Allah subhanahu wa ta'la ima ovu, ima ono, ima sina, ima drugu, svi ti, dakle, govori su ništavni. Allah subhanahu wa ta'la kaže, jedan, on no je jedan, jedan, nije rodio, niti rođenije, niko njemu nije, nije sličan. I vidimo, dakle, obavezu negiranja, kada čujemo... Da drugi Allahu dželle veala pripisuju druga, da drugi pripisuju Allahu dželle veala diete, to je nama obaveza da negiramo, da to osudimo, kaže kul, reci. Reci da je Allah jedan. Allah da je Allah jedan. Da nije kako oni, kako oni govore.